що це вже здавалось не дійсністю, а кадрами геніального фільму, екраном для якого стали вся земля і все небо. Валка наблизилась до пожарища, і тепер тяжко заревіла худоба, боячись підійти до вогню. Діди почали словом і руками заспокоювати її, потім взяли ряд назвозів, підійшли до пшениці, і враз, значи, змовившись, кинули рядна, впали на них і почали зривати зерна обвуглену скоринку. Через якийсь час на сонці, курячись, зблиснула пшениця, а діди почали темніти. Данило кинувся до пожарини. «Люди добрі!» – гукнув щосили. Перед ним поволі почали підійматися діди, скинули на нього сиві одроків і печалі погляди. «Чого тобі, сину?» «Їдьте звідси скоріше. Вже ось-ось німці підійдуть. Чуєте стрілянину?» Махнув рукою надавину, яку підривали гармати. І тоді до нього підійшов статурний з високим вздовж і впоперек переореним з чолом дід. На одній брові його темнів пилок спаленого зерна, на другій тримався Соняшний пилок мальви. Він заспокійливо подивився на Данила. Ти не тривожці, сину. Вони собі стріляють, бо така їхня собача служба. А нам треба поле сіяти. Земля тепер переходить на наші руки. Так убити ж можуть. Це ми теж знаємо, бо час такий кроволитний. Тому усі в білі сорочки убралися, до Бога треба в білій сорочці йти. Старий глянув на небо, що певне чекало його, зачерпнув скупини відро курної пшениці і поніс до свого воза, де тривожились степові косоки воли. На їхніх лискучих рогах тнявився дим пожарища. На їхніх губах от переляку повиступали краплини поту. Курілася, горіла пшениця, скриплячи ярмами ревіли крутороги, чорніли червоні мальви, чорніли сиві діди, і невідворотність наближалася до станції. Сумовито пристогнуючи, Наче не вони несли смерть, а ніби самі були поранені, пролітали снаряди. І попереду, і позаду відлунювались і відлунювались вибухи. Пора б висаджувати станцію і до своїх. Та командир дивізіону знову сказав лейтенантові, не панікуйте, на що він тільки сподівався, товаришу капітані. Але німецькі танки від нас уже за якийсь кілометр у відповідь на смішковатий голос вам страх ковтає кілометри правду кажу кілометр від тили півтора станцію не обстрілюють? ні чекайте наказу до останньої хвилини єсть чекати наказу до останньої хвилини хто тільки визначить цю останню хвилину ох, не навчились ми ще воювати Недобрі передчуття охоплюють лейтенанта, але про них не скажеш командиру. Кириленко через вікно вискакує на перон, пригнічено дивиться на захід. У золотому розливі соняшників, спустошуючи їх, зламаною лінією коливалося громадя танків. Жерва їхніх гармат обмацуючи долину, раз одразу вихукували вогонь. Танки били кудись далі за станцією, ту отутрепетно тополину пісню, до якої в білих сорочках тулилися перелякані хати і над якою спливали бароккові бані старої церкви. Ось звідти ударив на сполох дзвін, вибухи снарядів приглушували жалобу міді, та вона знову і знову підіймалася вгору, намарно благаючи порятунку. Випереджаючи танки, на степових доріг, наші ляльки.